Я ледве впізнав у присмарках що жухли пакульського п'яничку і веселуна Андрія Гниду. Гнида не визнавав ані коровчини, ані свиненяти. Тримав у сінях череду курей, які неслися по сім раз на день. Щонеділі носив на базар яйця, а спродавшись, впивався до чортиків зелених як рута і ночував під міськими парканами. Чи пивницею. Пакульці трочили, що у його голові відпиятики давно горобці цвірінькою. І справді, я вчу крізь нетерпеливе ревисько машин та автобусів, що їм будинки, стовпившись у бабіч бульвару, загородили дорогу, як у голові дядька гниди, весело та радісно вицвірінькує, витягкує, ведзвонює дрібне птаство. Андрій Гнида ковзнув по бляшаному крутосхилу на плаский дах собору і, бігаючи між гостроверхою шапкою, дзвінички та опасистою баною, ловив у пригорщі витрішки. Раптом, розбуджені грюкотнею, лементом, на бульварі яскраво спалахнули ліхтарі. В той же момент Андрій Гнида вздрів нас, скочив з соборного даху на бульвар і, розпростеше руки, Зашкути легав на зустріч. Тітка дора зупинилася, будів сім'їв копали, і круто розвернулася на вісімдесят градусів. Проте вже було пізно. Та все ж пакульська Федора! бо Федора, бо, Пакульська, щоб мене грім побив, людоньки добрі. Тю на тебе невже не пізнала. Та ми ж з тобою родичі, мій троюродний дядько, твою зови скав. Здоров була, Федоро, як ти розпаніла? Та не тікай, бо пожди, щось маю тобі сказати. Ми метнулися по бульвару, югнули в бокову вуличку і бігли без оглядки до автобусної зупинки. Тільки в автобусі, що котив у бік солом'янки, віддихалися та прийшли до тями.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 Крізь чорнильні сутінки осіннього вечора Дразливо червоно червонозлотиця цифр. «Є таблиця!» – прошепотіла тітка дорази, Вмираючи на стесці, і раптом виплеснула криком. «Та ловиш її!» Дядько Денис навшпиньки подибав до вишні, Але від тітчиного крику газета здригнулася Та з дрібним металевим дзвоном Перед дрібних грошей у кишені Порхнула на паркан, усівшись між штахет з розпущеними крилами і хвостом. Відблизькі сяйва, яким вона пошила, соняшно серпанилися над городом. «Цип-цип-цип!» – покликала тітка дура ніжним, лагідним, солодким, мов сахарини голосом. «Цип-цип-цип!» – газета довірливо ворухнула крильми і скикнула з паркану на стежку. Запринджена, наче квохтуха,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 Тітка Дора, 021845, сильно металевий гараж. Гараж? Гараж у нас є. Гараж продамо за півтори ціни. Півтори дадуть? А півтори ціни це...